והלחם והקיץ לאכול הנערים, והיין לשתות היעף במדבר. ויאמר המלך, ואיה בן אדוניך. ויאמר ציווה אל המלך, הנה יושב בירושלים, כי אמר, היום ישיבו לבית ישראל את ממלכות אבי. ויאמר המלך לציווה. הנה לך כל אשר למפיבושת. ויאמר ציווה, השתחוותי, אמצא חן <תק> כן בעיניך, אדוני המלך.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 ומי יאמר, מדוע עשית כן? ויאמר דוד אל אבישי ואל כל עבדיו, הנה בני אשר יצא ממאי מבקש את נפשי, ואף כי אתה בן הימיני, הניחו לו ויקלל, כי אמר לו אדוני. אולי יראה אדוני בעיני, והשיב אדוני לטובה תחת קללתו היום הזה. וילך דוד ואנשיו בדרך, ושמעי.